פרק ה' בני, לחוכמתי הקשיבה, לתבונתי הט אוזניך, לשמור מזימות, ודעת שפתיך ינצורו. כנופת תיטופנה שפתי זרה, וחלק משמן חיקה, ואחריתה מראך לענה, חדה כחרב פיות. רגליה יורדות מוות, שאול צעדיה יתמוכו. אורח חיים פן תפלס, נעו מעגלותיה לא תדע. ועתה, בנים, שמעו לי, ואל תסורו מאמרי פי, הרחק מעליה דרכך, ואל תקרב אל פתח ביתה. פן תיתן לאחרים הודיך, ושנותיך לאכזרי. פן ישבעו זרים כוחיך, ועצביך בבית נוכרי. ונעמת ואחריתך בכלות בשרך ושאריך. ואמרת, איך שנאתי מוסר, ותוכחת נאץ ליבי, ולא שמעתי בקול מורי, ולמלמדי לא הטיתי אוזני. כמעט הייתי וכל רע בתוך קהל ועידה. שתי מים מבורך, ונוזלים מתוך באריך. יפוצו מעיינותיך חוצה, ברחובות פלגי מים. יחיו לך לבדיך, ואין לזרים איתך. יהי מקורך ברוך, ושמח מאשת נעוריך. איילת אהבים, ויעלת חן, דדיה ירבוך, וכל עת, באהבתה, תשגה תמיד. ולמה תשגה בני וזרה, ותחבק חיק נוכריה? כי נוכח עיני אדוני דרכי איש, וכל מעגלותיו מפלס. עוונותיו ילכדונו את הרשע, ובחבלי חטאתו ייתמך. הוא ימות באין מוסר, וברוב עוולתו ישגה.